ده ده ملاوی دو پتیه ساتهی اشاواتی توید سنت که ست ایند شیدیز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان د دیمین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 5710 دریم ته خلق راوست خلل بکراوست کنه قدرم کوئی قدری هغه سو عید میلاد النبی د پیغمبر د پیدائش اختاره اخته را نوخاتنه نی یو دمره په دوم نامو په شهرت سره کوي او په فخر او غرور زره نو داب وایو چې سمره صحابته ارشوی او سش پاک خل اندازه خو ز کم اس غم بیات کو دا غو په دې یو عید میلاد النبی نه د پیدائش نو ښه هغه روز په دې طریقه باندې نه لیدلای او روایت ملي لازم نبی او ودایي چې تر پیغمبر سنت باندې پیغام خالقه په ژوند کې ورته هغه اختر وکړه نو تا پکې پرثمي او په باطل طریقه باندې اختر جوړتو هغه له زمرا شهوت شهرت ورکه باغ باراتو کې پر سائلو کې پرযন্ত্রونو مدرو کې دا جوړ کړی چاري دې ته هم سوچو کېږي چې د دنیا په مخ یو ظالم او بیجنه بادشاهي رغب دان اخري ریست کل دا پیغمبر پا قبر گمبت جوڑا وا کل عید میلاد النبی کوا کل پا ولستا بانده دا میلاد پا مولود شریف ده نو پا غی که بیو دا خبری کوا وای لگیا ہے دا زان داری طریقی جوڑکلی دا علماء فیصله را چه دا بیدعات تی چه دا یو صلی دا صواب و دا په گانی خول دیر درجی ورکلی نو دا پیغمبر پا پیدائش بانده میلاد کل دا بیدعات تی او وره چرونبه ميلاد باندې اختر او خوشالي چا کړو ناغه ده نبي عليه السلام او تر او ابو الرحب چې هغه بي وين زاده کړو چې زماره وارث وي نو وين زاده کړو خوشاله نا اختر یو او رس ته چې کړی د پیغمبر د سنت او مسائل راغلا ناغه ظالمونه منل ناغه جهنمي شو او که مخالقه شي دا خبر نيوي کړم خو د پیغمبر جني منل ناغه او جنتي انش اللہ بخشند ورنہ نو خلق دزان نہ قبره جوړی کړه قران دعوی معنی آتیخه چې دن کې اوسز مشتاقه مکمل دن کې نو اسن دزان نہ جوړه صحابهونه نه نکړي تابعین نه نکړي تبع حق برس ته علماء تهونه کو چې گمراه بادشاہي او اقتدار والے ناري بدا خبری کوي ښه پیغمبره قبره ده دا اولیاء ده قبر النذیره چې بکرونو خرجنه باغ یې اګه له د یو ځای زی په ځان خلک راځي په بخړ سره په بخپل مو ده نو چراتله نو بس په وळे ده اوسورو شپې ته او که پینځه شپې ته اګه له مرداړ سره راغي بارکه باندې دي کیدا شیطان شو ولې وسله راتله اګه مو کوي راتلل شرک لالهل چمنګ با د ګازيارت کو بیا چې پاغه ځای کې کوم ناروا کوي او دا غنور محرمه د نن زنوبه شي دا غار الله پنوم ملغه کولول شو او د بلو باجه دا شو او په کول کور په دې چې دې په خوشالۍ کې ورچاري موږ شو نو زل اخرتم شي زانه روکه تبا یه پاکه دروازه چې ودا جنتی دروازه ده بده ایم نه پوي چې جنتی دروازه دومره تانګي توبه له سلام چې سان اندازه کړل هو دا غي نو سدول ملو جوڑی دل نو پتنگ زی که خلق راجمه که او دوب دلازم روشو او دینیتو چه دا جانتی دروازه دنیا که جانتی دروازه سکه او جهنمی دروازه او قدی پیلو پویدل بارحال چه دین اسلام بالکل مکمل شد دا غین روز ترده خبری اجازت نشتر چه وصالی زن نیو عملو کی او غد صوابو گانی فاونه دره پس اغسو چه تنگ روشو فی مخمس واتن غیر متجانف لی اسم نبی اغا میلان که اونکی گناه تا میلان نکی گناه تا دا تفصیل مخیز ذکر کرو فمانو اطور رہا چه وصاله تانک لیشکنه غیر باغی اولا عادن نبغاوت که اونکی اونک زیادتی که ندعوی چه دا زماده پارا بلکل حلال دی او ضرورت نشتا دیخوری یا لذت و خون پی اخلی چه راشم از اکی زریا نا چه لگر مجبور د نو دې ته اجازه دي فاإن الله غفور الرحیم رشکنا ان الله بکن غرحم والدی دا رخصت ذکر شو یاده پخپل زې عمر ته چاسانی ته ذکر کړو سو الله پیدا کې دې شر محرمه په تفصیلا ذکر وسو په چا حلال وسین نو حلال کو بنیادی شي غوډر زیات دي هغه دې مارینې او کولی او قاعده قران ذکر کی یس الونا کما ذا احل لهم تاسو کې استانہ قالوا احل لكم الطيبات و اعطا جهشي استعادت بارا پاك استعادت بارا پاك حلال شوه حرام و نعروان اقصان بك و ما علمتم من الجوارح تعليم و ارقل و اتاس من الجوارح تزخم كون كسب جزئ خيال كواق و ما علمتم معنى خکار ده اقا سو ته تعلیم ولې تعلیم ورکړل منهل جواريح چا زخميكون کې سپيدي تعذی او دغه شانتي باز دې شکرای یا زمرنه او تاسو ولې تعلیم ورکړل دغه محکار کوي استاله پاره بالکل ټیک ده هغه چې محکارونه شنو نه راځي کومه کې شرایط ذکر کیه قرآن مُكَلِّبِينَ جتاسو پر هودن کې غې اړه تعلمونه ته او تعاليم ورکوي دي تا ممما علمكم الله دا غنا ته تعلیم ورکړي داو تعالی فكلوا مما امسكنا عليكم احنا خره دا غخبارنه چې دی الله عليه اياتې نن الله پاغي باندې وتقوا نو يريګه شراط يو وما علمتم من الجوارح اګه ته تاسو ولې تعلیم ورکړي نو هغه څو باندې بخکار کې چې هغه تعلیم یافتي تربیتی یافتي تربيته یې سره مقلبينا چې تاسو بخښار بسور پرې ده دانه نه چې تاسو باندې بزراګي تا یو خبره شو اجن فقلوا مما امسكنا عليكم قرب دا هغه ښکار نه چې اوس اجستاله پاره چې ښکارونه سو ادا شنه تو چتوارلې نې ورته راواغس کو ته نور سن دی ویل صح می کړه دې نګورا چتوارلې اوغتا ته غریدہ اته لخت او چونډه کزن اخو اونښو کراغه حرام ده کا مون داورو چې دن ته خلق داسې ښکاله نوبیاوي الکه دا لخت او ټیکر ځان سره سره راغستره دا یې سپله خلکو ورکو غوښنه دې بیا خلونه او باندې د ښکارنه نو دا حرام دی ها یو خلاص دا جزا غیر ایتنګ کو ژوند خبره هو کو ته ورته دي او اس ته راغلی وینه بقوله سلولی نو که صاحب خو هغه په جګه تربیته استای نو مما امسکن وی چې دې له او بل شر دار وذ کر صلی الله علیه چې تاسو پیدا الله ਨੂੰ واخله پره خو دې بسم الله هواه نبی اجتا او سو دا خو کار د قران نامه معلومه خبره ده فزهه صداعت یی چاغه اشاره معلومی کی من الجوارح جرح زخن توي جووارح اغه زنه توي چاغه زخمی کول کی اوځه اوس پیری اغه کارونه زخمی کی ینه از در پړیا کی عمر کی نه هو نشکه چدی یو ویشلی وی وی پخ دے بولوباسه وینات یو بای کله کی کډیره زخمی کی بیا صحیح ده نو جووارح نه معلوم دا معلومه ده کمر غی او اودام مفسرین درکر کې پټالیم کې شکاباز دې ته ورپري دي او هغه خطر پر روان شي او تا ول نه تا په او ځور کې واپس شي او دې واپس راګېدی په لاس کې نه ست نه د صحیح تالیمه افتي دې به ټکي اګه تا چې څنګه عقل لر نه دا تعلیم نیمګړی وکا نه نګور د سپودا تعلیم شته نشته پوسټ کې نه کې بدلیږي چې بس بیا به په زور آزادې او اچ ګن سپيو دے شي تاګه نن داري کولی دا او دې بیا څه دی ودا خلی نارایګه جه دا بل نه دا دا خاص بالکل حرام نه اول بس بل تعلیم ورکه او جوړ کې ول نه یقینا دا تعلیم اخلي پوي طالب اخار فاتتي چې دا ورکه ناګه به ان خول دي کہ ور منډه کوم ورکه واپس راځي اخار بوینو ال بروانی چې تا ول ګزار ورکه आवाज ورکه چورته اوکه قلتي وګناتو نه گزاروار کنه بټولو بالکل بیا خیال ساتي دا خلکو خبری دی یی تجربه کړل دا کبه ځای گزاروار کنه بیا خپې ښکار نه کی اغه پوې چې ما غل دینره کړن ته ما له پسه نو تعلیم پکې نه خبره وتښ خوراک کولای دی چې تاسو زړه له انده کو روزو د حلال کې خیال کې ته کومن ولای و چته دا ته بګورې ژوند نه نشي ساتي شته حرام اموردار نه نور سوال فعل بلکل جائز دیو حلال دی ان اللہ سریعو لحساب یقیناً اللہ سر حساب کونکی دی دا قیامت و رضا زانتا مخیطا کچھ اللہ سر بود دریگمو حساب کتاب برا سرک وسی و سلید اخکار کی آغس را توبک دی نو دازیو کو مرگیو لگی دا دی بیغم روان دی پو مزا مزا روز تورس دو غستا آغی کسانو نو دا حلال داو که حرام دا نوورې کپداځه سیسبان نیوښتله که رښه شاو چې هغه څه کوي راي هغه لګې دلې ویني ته ودی بیا غو ټیکټه حالاله دې بسم الله پیوي او کنا په چارا باندې کې دي نو چارا کو 13 نه دا هغه زور د وځي نشلې نو کدا غو سیستاج انده ونمندو خو یو خواګه جو سابقي تاوي د حالاله کو ویني توبهغه ټیکټه کنه دا څنګه انا خاریانو غورن اکثر ده حرام کوي ته زرو ویلی په بیا څوک پسې عمومی نراویله فزر شانې روز تو بیاځه چاله راته څربا نه کېږي وسو وینې نه ماره ما ده کله په څټوله چاله راته کېږي ویلا حلال جوړایې دا حرام دي خام هغه بزر ما نشلېږي یا په تیروس زبان نيشتل وړ نبي چې تا زه کار مثلا ډیره لندواز جایز چو ثاوله پارا پاک شنو وطعام مللین او ذل کتاب اخرات او ذبح حد علی خلق او ورکل شوی دی کتاب او حلل لكم جایز ذس تاسله پارا طعام نرم دل تک ذبیحا جوذاب هيا وکلا او ذل کتاب سوک دی, دی. کتاب ول ورکل شوی هغه نسوارا ورا کتاب وانه خداو سره شرط ته خان چې د دې وخت اهله کتاب نه دي ديو اکثر مشرکان دي او لذیز کہ میں اکی جی اسلام خلاف دی نو بالکل لذیز ذبیحانہ لاجائز اناوی سره نکاح جائز دی اغه وخت چې کوم کتاب والو یا دی وخت کې کوم حق برس دی او ایمان نه اورل د پیغمبرو کتاب نو قران نو مینه نو کاغه چې سب حقي حلال کینو ټیک تا هغه دی دیو سړی چې داغه ځنه کې شرک پروت دی مستقل او خارو یم دا سړی ذبحو کار سیناګه خپل دې په کار په صادق یو کناسه د اختر په روزه علي و چې اکی دې خرابونه هغه بہتنا پرې دي یاري دا خبره ده سوچ د کتاب وعلى غليخه ځکه دې صحیح وتعامکم حلل العام او خراست تاسو ذبیح تاسو جائز ده د بارا کښت تاسو خرا کوین تاسو به معنی کوي ټیک ته ځئته ولا والمحصناتو اغا پاک دامن زنانا من المؤمنات مومنانی والمحصناتو من الذین اوتو الكتاب او پاک دامن دعای قساننا چول فلشوی دی اغید کتابو من قبلکم مختصتاثونا اذا آتیتموهن کلشتاثوار که دیتا اجورهن محرن لاغی اغا شرط پکیر مشہوری محصنین چیتاثو نیت کونکی دنکاح دا پاک دامن غیر مسافحین انیبت لمنا نیته اندانی ته بسره په جواز بره کول وړه په نکانه کې نه یو نه محسنینا قید نه کا کیه کی. او نه بدله من ولا متخذی احدان اني نه اون کې بډو یاران چې صحیح طریقه باندې سره نکاو کو سره دا نه په ټوټه دوستیو او بادکاری شور او شور الته کېره زنا نو بارکی داسې پاج ذکر کړو او د انترنا رینو بارکی ډورل نوبيانې کان ته یې کیږي دا وروه کتابونه چې عقیده یې صحی ده کا او تعالی لیکو قرطا او مې اکبر بالایمانه او سوچ کو ایمان ایمان نماز مؤمنین راضی چا باندې ایمان نور الله دې ان الله هغه کو پر انکار او یاد این ایمان نماز توحید او چا چې کو پر او کو بالایمانه بتوحید په توحید باندې اپ ایمان باندې کو پر کو لقد حبیته عمله دو یقین انچه شو عمل لدو ووو فی الاخرت من الخاسرین اوی با دی با آخرت کیلت عوانیانونا کله چې د حلال و دا حرام و ذکر اوکو نو دی با اندخو عمل قول پکارو نو دا دا پار امر مصلح ذکر کی حرام خکارو مال عباسو خری بیل ما دا صلی چو مونزی صلی کی نو دی با حرام و نظام ساتی ولی بے مونز نا قبلی گئی نو امر مصلح دی دا پارا ذکر کی چتا دپاره پدې احکام باندې عمل کول یا ایها الذین آمنوا ایمانو علا اذا قمتم الى الصلاه كن کې له درځو معنی زتا ازغه یو قمتم معنی درځ تاسو درځه معنی زتا تاسو له یو جو حکم نوین کې کې نه درقمتم معنی دا چې اراده تاسو ده منظور او با او سرده هم ده چه تاو سر او دست ضروره تی ده خوب برا پاسه ده خوبی او دستیم کلی مخی نور چه او سرده پا او دست ضرورت نشتا دقا شان تک دا پا او دست کری خودی وی چه او دست تازه کومه چه نورم اقا برکت و رانه نورانیه تو ناراتراش تازه پا تازه نبیاری او دستو نورن آلانور ده او چه او دست یعنی نا� اور جو تاظر کوڑو ہے نا گل ہے کہ تاغسلو اویندے وجوا کم کھن عقبل و ایدیکم ال المرافق ولا سنقبل تر سنگلو pore نے سرہ سنگلو دی کی مسائل یادہ سو ردی مان دی موں تک زورو ور کو تو خلق اور جسن توب کرے نا اثر چوج پاتے شو یادہ سو 19 اچہ یادہ جمهور زنه سره کالاو شو صاحب اول خبره سې مخ وينځل دا هغه یادې چې فرایض دي ښه سنت بیا په حديثو کې تفصیلا ذکر دی او باقي تاسو بوئګي هم چې او تاسو تکم ونه شروع کېږي ها نیت وشي بیا ځان تیار کړئ شو لاسو وېدل شي پر ما وندنه بسم الله وي بیا لازمي نه بیا خپل توبه نو بدی کې خدغه په خپل ځای لازم دی سنت طریقه ده به تر عمل له چکه له کې مواجهه غواړاو کې اوداس کې مخ او غسل کې وړاند روانه خبره لازم او فوز کې مواجهه استن shaft سر د سر څرلاندول نه بلکې خو بور پر کولو صفایي کول په دغه خلاص په چینه غوتاباندي بعض نه په خلاف لګيایي که اینه یې بګار نو د مخ خبره ده سدا فرائض قران ذکر کی سنت قبرازی فرائض چاې کې مخنين دل لري دي وي فطره وي خنرا واخل تر لاندې ماره پوره ادي په هغه دا مکمل وينځل خخشتول سترګو باندې همځه دا یو بابا مخ اجن سترګې لګي نرمي کې چې پلاکي نه دا جواب د ګندنه لنه دي چې لګي نامې بري جواب د نورس <تصفح> چې بالکل مخ کې تځه فاتنه شو توجوه کومش وَيَدْعُوکُم إِلَى الْمُنَافِقِينَ أَوْ لَأُذُنَاتُ رَأْغَلُهُ پوره نه سره د سنگلونه د سنگل سره دا یې پوره لاس مکمل وینځل لاندې باندې پلاس خوب وزراولهوبه پېراونه چې به موږ کله کله چیرې کې وځي پاتینې شي په وختوم کان وانتحو دروځيکم او مڅه اوګه بخلو سرهونو باندې دا بهګه ضروري خبره نورم زوري نه خدای نور خله کوشش کیدې کې کی وځينه برې خدام ما په کې ډېر غفلت کې چنو ورنه پويږي نو چې الله خوښته خلک لکه به په داسه پسر بوزه اکلت به راولې درنا مسالم سلام اړيوسره وګوني خو دا سر باندې خلک کوتای کوي د ټوپه ده په داسه داسه کې اده داسه کې دا مسالم کل کې فرانس پاتيشونه چې پاتيشه ودا شنو شه نمونونه شکه چې څلوي خلک کړي چې الست کاله وکړه سر د ټوپه ده په داسه لاس بوزي اته او اکثر خلک داسه کې زر دااس نه کېږي مهباقیده یو لاې که دواړي بهتر خو داې چې لاس خو دا. داس داس. خو کې او داسې بې کو چ وال او داسې لاس ب دا نورېوتې داسې رالی او دا دوه تی به غونو ک لا او که دومره د ن نه کېې نو پاسانه چې لاس دي خوشتې خ کې په سر داسې ب را دا غورول شي نو دی کې ډر خیال ساتلل په کار دی سلورم ایسا بسر داخل لازمی او فرز دا سکنی بیلی سلام چی با مسحکون او بسر کون دی بیدار فلاسکی خوند اوز ایمام مالک رحمه اللہ اظهب داری چی استعاب وشی طول سر را گیر شی با بلکل بیشک خبر داگم صابیت تیغتا صاح حدیثو کسر کون لی صابیت تیغتا داگی اگا اخیری حد خولد دی نوشی کم از کم دم رخ بسرکی لین لاز راک کلی جی ک نوچه صرف دوگو تو سوکی بوتلی شی پوی افتناق و صلوغم ایسا نپو رکی نو مصحا و نشوار و ای دیا کم او خپی افتاسو او وینزی تر گیٹو پوری سرد گیٹو پٹا کنو دا عطا تپاغ مخصولات بانده کم چمخ وینزل دی لاس وینزل نو خپی موسر وینزل دی او دسار مصحا خپی بوینزی تر پٹا کنو پوری شا غوو چ ن په غور اتنه کې نا غوند چې ځمې ګله اسه چاو را چاو دی خلک و سره خواري نه کې نو چې پات نشي نو دات نه کېږي بیا ته کې ډیر احتیاط کې چې وځي پات نشي اودا زرو چې متواتر ها چې وان دمل او چې بل شو روکړي ناکثر بل احراب نه ځان زادن غواړي اوس خوغه ترتیب نشته کې نه چې یو ځدا یې لوټا ده ا دغه نه اوپر روانه نه بیا وټیک اوس خو بجیری جتا بجو کولاو کرا نو تما اځو لټو باندې داسو کې ایور را مباثو بېږي ا اوس به بېږي اځې کله داس نه کله داس به برکت یې اوخه خبره کا خپل کې و توې لګی نو سوچ نه کې چې دا ما سم راځه را پکو کپنی هر کې نهسته هه ولکه اوداس کې نه مړه راځه نزان ساتي و باث نه دا مطلب درجه ورده او بهر قدرو کې سمرا ژوندې نعمت ته چې کتابونه بارے لیکل کړل چې او به سمرا ژوندې نعمت نه دا غوې ژوندې نعمت چنا شکرې وو شو رقم ده وبستا پدغه علاقه کې چې کوم غرینې علاقه دي داري رسارو او دسنو بنښتہ د سکو به تاسو منښتہ چې او بووسی منګي کې وای چی روځي ترڅو درېګې اندې نه ګرځو د سکو خاله پړيو به دابه قذر شو راشه په خولونو کاندو کې بساروي ګرځي او لاګې نه بوخت جوړي کی اته د خلقو غندونه لري ستړي دې رانونه لټري نه د دې لپاره بل ځای نه ورڅخه له باندي خپل حیا او پردی خیال نه ساتي نو دمر په هغه نه عامتله حراميږي او بنديږي چې کله مشران د دې په باندي کوله قران نو ست ذکر کیوم چې د قزا حاجت د لپاره باغې ډېر بیرتل او ډېر په پرده کې په تیارې کې نو ارسونه نعمتونو دا خورونه دا کنده دا څو بو ډکو چخې استاو صفاو یې خو بوبوي اده څو ګډه کولې صفاو بوبوي کنه فلټر کې دیبا چور سوا نو بس پماټو کامارو باندې وبوبایي کې څو ګړي جوړی شي وي نه اپارې کی غند بو نی نه دي رواني اوپر خود اس کو نه دي اپا مې پکې در خلک جامې وینځي روټي دغه په درجه پوچی اوسړي هغه مخا ګندګي چې ساري پکی گرزی لټرن نو ترا ويسته شي اندا به ترکه می پاکي نو دا زمرا الوینه عامدته نو دا غينا شکري باندې کې هغه اسراب پکيو کې وزایي کې وائن کونتم جنوبان اكيتا سو پجنابت کې فطحرو روزان خپاک کای دې کې اوسره فستین ذکر کې دی لفس ګډي زور دې نو هغه مزمزان استنشاق وکړي ولکه او مایچل اپو ذکر دا فرض دي خبره غوسل کې ځکه یو دغه اعضاء اربادي څلور اندامونه وینځل نه خو اکثر حالات کې یو د غسل موقته نه خو کله کله کنه خیانه ني نو پاري کېره مو بالاګ او ضرورت دې خبره ټټول بدلوي نه وینځې نو قرآن مجید باندې کلفاظه ذکرلو فتطهروا ځان خپاک کې او ځل کې مهتیاط پرکار دې ځخصړي ځان پاک کيو بدن کوهځه پاتینش اوس رخصت ذکر کړي ته اوس اړېږي بیمار دی او بوله کې نه دي یا او اوس اړینش ته سفر کړي وای ان کوم تم مرو با فجر او علی سفرن یا ایب سفر او جاء احد منکم او راجی او تنستاسنا من الغائط دلری زینا قضی حاجت تدین نبی علیہ السلام به فادو کوم دارات تا چړي اربار ته وتاه صحابو او دا زته ته چا بخ پنابو اوستهغه هغه وخت دمره قولا کوم نو داږي جدا شانو خدای وو خو افسر مسائل بدليږي نو کتر شهاده پر بل ځای سزونه ضرورت وایي چې ټیک ده لکه د شپې او سړی نشیتلی دشمنه خطر را ده غل غدو دشمنه دغه خبر او خطر را نو ټیک ده خو داږي ځاي ته طرف تا استل ځای او بوته نقصان راسي لکه ناروا دي خنري د کم دسته امال سرس دیدو خلقو دا پیدا او با او په مانا د او سر دیدو حالیه شراعشی او تنستاسو نا من الغایتو اید اقضای حاجتنا اولا مستمنسا او ندخی سردو تا خدا او دست ضرورت تید او داشری اولا مستمنسا یا تاسو لاسو لگو زنانو سرا لاڑ شی زنانو تخوالا ینی مجامعاتو شید فلم تجدو ما او پسنمو میتاسو با طایممو سعیدا وکصو کې دغه خوري طیبا پاک چې پاکه خورا ده پاکه تایممو کې هم جوړه وي طایې کیسه ضروري دي نه یو کو تایممو کې نیت ته نیتوي کنه قصو لیکنه نو نیتوي راځه کولې کاغذ او د تطاریو کې د غسل لپاره هیڅ فرق نشته جبس طانیته کوي مؤمن دا کافی دي ففسره ذکر کې ها چې دا خل کوته لګیاو وروکلی فان زاحو اځ خبره <تصفح> لاس راخ کې په خپل مخونو وای دی کوم ابا خپل لاسونه باندې من هو دا غینا د بدن تاسو ګورې دایو چډې رښتاری مخ لري الهستی اخپې دی او بلغه زړه یې اخو دنیا سره تعلق ساتي نو ته هم مو کې دنیا ته خبر او كلا او په مخ باندې لا فراکل چې دا خوري لاس راخ کې کی. کنه په مخ باندې او بل صدی لاسونه دی نو ده دو زکر کلو تا تخفیب و دا سانه او بور دا سر مسشوه یا دا خو نو اگه تلر کلو نو ده وجه اما چه پا ده بدن کې کم خکاره زیونه دینا خو دقا دی کن اگه خورتا دیر نیزده یک سر پی دول پرتیه خورنو کې دیشر ده وجه نیزده کر کلی چه دا اخو نیزدیر خورتا او بل دا خور سمره براکت ده کنه چه دیست تاسو ده پانمو تحیره و گرزوره تاسو بیپاکی گیل کده او بو پشانده باسه گندگیم داسه وی چه اگه او بو که او پنینو چه خورا پیومو که ناغی صرا خطنش دو خوری دیر براکت ده پی اغزه بانده که سارویسو اگه مدکلی اگه و چیوی بلکل وش ناغام پاکده یا اکور که چه تلی کڑی پایی که غشان مشان گڑی که نا اغام چه وچی خواه ادپاس اپی مسئله وڑای یوکو دیرانی ناکو دیر زیاد گاندائی که نا نور چې د خور اثر که سیوائی ناقی بانده موسکی که سیده دا دا خپل اخپل براکت دا انسان تا پیدا ده نوگروتا ما یریدو اللہ اراده نکی اللہ پاکو لیا جعالی علیکم جوگرزی تاسو مندی من حرجن ستنگی ولكن يريدوا ذلك الاراده كي يطهركم جپاکي تاسو وليو تم نعمهته عليكم اجبركيه نعمت بل تاسو باندې تعالكم تشكرون دې بارا تاسو شکر ادا کړئ سنوي نعمه ذر باندې ذکر کو چاله تاسو نه کړو فراق بارا کې نماز بارا کې د دینه ځایونه باندې څه کې دي شي او بدل نه دیخه د تيمموک ده کې بشاک ولدیو دسیه لوی حضرت اکبر قوم چتا بیماره وبدل نه کي نو ته امم کو بګه پاکي بیا شک نه کي باځ خلکو یې وروزمو شک کوون دي چیردا بسون چلی نو په پا کې هم ته دا کړ قرآن حکم دي ځکه څنګه په بو پاکور راځي هغه په امم هم راځي نو دې کې به او پر ضرورت باندې با ته امم کې ها جووسل کول شنو اساره مکه بهتردار ده ژر غوسلو کی که خاص حاجتی ضرورت یا سمانی وي بخیر دې که سوا اسار شي و چې ده منځو ته تیاره مطلب داري اداګا څخه خبر جوړي کړی دا مګو ته داوي یا غوي وداري دې وځي چې داخل کوم نارسته بلاګاني غلا دي ته چې دا, دا نه دي عمل کوږي زیبه بده وجه لګي اور لوګر ملچه سلوار کې اللا دته بیان کید خپل دین د مسائلو دا دا غنه نعمت ته چې تاسو او تاسو ته شکریہ لازم ده چې پاره عملوږه وذکورونه آمد الله علیکم یاد کینه آمد الله تاسو باندې ومیثا قا الذی وافقکم به او وعد دا غو اګه ته په خړې لاته اوسره وافقکم اول کی ملو او په به له بیا بیا تا ترغيبات ذکر کی تا کیجاز ذکر کی جوادہ اور ماتا نے کہا یَر قَولُهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا تَلْجُو وَتَا سُجُمُ گَوَرِدل أَنُگَو مَنَلَا أَوْ سَلُوم چَتَوِلُ اور بَیَ پیغمبر او تبیدا سیوی مقصد گل شو مو سورۃ البقرہ کے مومنوں کے صفات کی تدا خبر ہے علی کی کہا وہ قالوا سَمِعْنَا پیغمبر ترے وعدہ او کڑا چماستادن قبول استاذ راواده او په اجازه باسته بولسته دا نوځو به سمه انا او پاته انا باندې عمل کې واتق الله ویلږه د الله نه ان الله عليم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په خبره د سینو دغه په حال باندې الله خبر دی استاذ ورکه تاسو خبري یې سنیتونه لري تاسو کارونه دي الله تعلم دي دا نه هونه پټي کې کنا دا څه کوي چې تاسو ګردا الله احکام او هياله اته کړل پرلاکه پڅ خلک نهي نبي한테 نماز پهجن نه زکات پهجن نه روزه پهجن نه دا هوستا خلک په پرني نه خل الله زړه ده په هغه د رسول په حال خبر نو خيال فاتحه يا ايها الذين امنوا ايمانوا علو كونوا قوامين لله شيطان سودري دن کي دا پال دالا شهدا ابيل قيصا غواهان بنثاپو دا زه يا دماغ کي ذکر شه فارق اگے کے داو چอัล تکیملو کون قوامین بالقسط شهدا للہ عدل تے اللہ محقق داو نے یہ حکمت خوب کے دارے کنا چอัล تکے حقوق العباد ذکر رے زیاتو ہاں صورت نساکی توอัล تکے انصاف خبروا شیر انصاف او کڑی شیر حقوق العباد او خیال ساتلی شنے بالقصم محقق عدل تکے للہ ہوئی چ اللہ کے د الله جکه مو حقوق دي کنه اغيرون به دي صورت کې ذکر کړو پتا کېدا دو سره ډېر باور سره نو بدی ډېر زور ور کړی نه الله دې کې محقق سره دې خیال ساته او بل دشمنان دي نو یو د بندیانو دشمناني او یو د الله دشمناني دی نو دې صورت کې بځای د دشمن ذکر یې چاغد الله د دین دشمن دی نو دې محقق له چا ور خیال کړو امخ چه کم دشمنانو ناغی ده بندیانو د حقوق دشمنانو امیل قسیه وی اللہ عالم بل دعوی چه قرآن وی مومنانو تا چه اوڈ ریگئے پین صاحب باندیکلک گواہان دا اللہ دا پارا او فسترین زکر کلی چه دا دی دا بهتر بہتر مزدق سوک دی دا دن او محجسین چې داغی اگر روایاتو داريغه خدمات چې د حدیث کم کړل د قران د تفسیرونه کړي نه قبل کلن د امته لپاره دین وکړه احاديث څه سم رسیدنه بریوایا ته باندې یو دیونه اوریدل بل بل نه اوریدل نه غي انصافدارو پنسابو لالو ګواهانو داګه زمونږ لپاره دین وکړه چې د جن ټوله بنا پاغي باندې کرایی کمزورې شونه حدیث بیان دا ګایډر به تر مزداق دي چا په دې کله کوډاړو ته د چکه محدثین دې کې کمزوريو نژاګي نه بیا حدیث مشور راځي تر دې څه پته لګي هغه مشور واقعا غالبن امام بخاری رحم الله چتلې وې سړي په څه محدث په څه حدیث دې تل تدا کوله ا شيې کتل نو یا خپل افسه پریږو د سړي دوله نه غیره نه و نو جوړلې او تدا څه کلا سو بسکار او توکنم چې اگر اروانش چې خو لراغه نوي نه و چې دې چداه موحدث ته کنه نو جدی هو سرویس سره دا ته کار کوي نو سنجي ما له کشه جوړ لري کوي نو مثلا روان شه ته دومره احتیاض غي کړې په حادثو کې ان نو غوړو نو پابند اعتراض ده اوداوی ته حادث کمزوري ته څوړا په دې هو دومره چان دین شويره چې دومره راغلا کمپیوټر یوسف خالص نه کې چې سم راغي ا حادثو پہ چان نو هغه مزداق دي کنه ولا اجر من لكم او باعث نگی تاسو لره شنهانو قوم اند دشمني دی او قام على الا تعدلوا به خبره تاسو انصاف نه کوي الا تعدلوا عدل په کار نه نو څنګه تاسو هغه قوم ولهم سي چې سره دشمني کوي سره به موږ کوو ځينه کوه خبرې کوه واري ها دي په الټا روان نه ته بدل نه وي تاسو عادال کا دا مسلمان سره خی هو اقرا بوله تقوا داړی نه نږدې دا بارزگار ائ تا ته د ټول عملونو نه ټول ماغه څه شی دی تقوا او تقوا په صحه سړي کې ته په انصاف وکي هغه کارو چې سړي چې تاسو او هغه سری سری سړي چې تاسو سره بچ کړی ته مده ته نو ته به انصاف ته غوړې ښه مسلمانان مسلمانانو لاغي انصاف کوو هر دوی سره ډېر زلمونه بچ کړو و دې ته نه کتل تر چکل امکا فتح شوکنا نوور ده کافر و صحا لو اغیر طولی دلتر بیتر رو خو اغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابه دی بلال دی عمار دی صحیب دی رضی اللہ عنہم اغیر دی کنا چمون پاگیبان نیسی لن نذکر دی کل اولون تکولی دی پنیزو موالی دی خوش غریم و بصور نور کی تاو دی خوش بیخی دی بورم سمدولی لپاس آتو اچول د سرون نار اخليو دګرو نار اخليو او با یکاټو مو سره کلو سوداګان هم به باندې کلو په خپلون تړلی و را مو دا خواګن خلک د کنن داری په لاس کې دورا او غنبا دا خپلې ته عادت کراغلو غموږه یې سم کان نشته لږکه دو نټول را پیدا داس ټول hebat اغستو یاره راستو جدا بسنګ چا یو زوته امن دی واخلو چا یو د ابو سفیان کورته زين او چا غ رحمت للعالمین نو اعلان وکړه لا تصریب علیکم الیوم تاسو باندې نن ملامت هیڅ تدې دخلکو بغغل غوغل یقین نه راتو دا څنګه خبره ده داغه پیغمبر دې زر مونږ کم کار کړو کم سجود کړو ادي مونږ په ایبلغ پیو سرتور سره به ته امن ملک نه ديستي او چې په جنا کې به واپس کتل او دې مکه ته به وي چې کدي زالم قوم زلهسته نو فانا بزنوم تردا محبوب وط می نن هغه پیغمبر دې هغه صحابه چې راغلن او چی دی با موسرا سکی یا او صحابو باو تاواز کو چه ال یوم یوم الملحمه نن دو غخور وزده او چه نبی علیہ السلام اعلانو که او صحابو بیانم نده اغسته او اعلانو که چه که سک بیت اللہ تلر پس لے کی خودا او دابو سفیان کورتلر پنے اغسته او پر لپاقبسو دعوار رزنی او حیران شو جتی جتی رات لو مسلمانان کی دل چی زمو تخیل اور د تاسو را سره سوکړو نو قران وی اعدلو دا د خکاره خاره مزداق نو چې صحابه نبی له سلام ته عمل کړو هو اقرب للتقوى څنګه چې رسول الله پر او تل او په ډیر مصیبت او تکلیف نه چې تاسو باندې امتی نشته دا چې نبی له سلام نه وي نعرفو چې دای یقینا رحمت للعالمین دی او یقینا دغه امه بلار دی پیغمبر دی بده په نو بوت کې شک نشته کنیو انسان او دمره صبر کول او دمره انصاب کول او هغه پیغمبر چې يهودي بارکه د لاس قتلول حکم وکړ له دې سپارښو کنه نبی الله سلام خفه شوه ته وي دا ونهاله و دا هغه بارکه ویلو چې لاس پرې او هغه نوم فاطمه مو نبی الله دوی کله زما خپل نور فاطمه ویغله کړې نماز هم حکم وکړ چې لاس ته پرې کړې مونته په د انصاف کول حکم دي يهودي دائر نظيري تقواتا وياريك دالنا واتقوا الله بيا بيا ويخا إن الله خبير بما تعملون يقنا الله خبردار دائس تأصف عملون سمراه النتجر تقواتا بشارة مؤمنانتا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدك دالله مؤمنان سراء او اغس خلق سراء اعمل نكليب نكو امان راولي اعمل صالحي وقل لهم مغفرة وأجر نعظيم لهم مغفرة وعجر نعظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْخَلَقَوْتِهُ كُفَرِهُكَوْا وَالْتَخْزِيرِهُكَوْا سَمُوا بَآيَاتُنُوَ وَالْحَكَامُ دُدِنَ هذا <تصحيح> ما يبدأ بشكل مخينا اولئك اصحاب الجحیم دع خلق يا أيها الذين آمن اذكروه ايمان والا ويادكي نعمة الله عليكم نعمة الله بتاسو اذ هم قومن فقط اراده اقلا قاس چک ک تا اوستا لاسونه خپل او حمله در باندی ک نقصان د توورئ ف کپ کوم لر ایکل لاسونهدي ستاه بیکل سوال پیدا کېلو چ کله ممنان پاه خبره ک انصاب کې او خ خلک شي ن بیا خو بارس په را پاسینو اچل به دقينو ن بیا خو بعد ته نقصان جوړ ک دشمن به بیا ل راځي الله ي چې می دا نورونه کلي دي د داسې ب داې ته دشمن به پتاوونه بر کېږي صاحب او سموګه کېدا شيو مشر أغلو او مې نه نه باندې او لذي خبر کول <سؤال> اجدي ته تاسو نو ویني ولا راويو تاسو ته نه فوريو تباس به پرياجون کول البن به ام پري ما پکړو خدا او ته الله هودل چدا له در کوم چدي تاسو باندې لاس چت نه کې نه الله دې أغي او دا پسو نو کو کې دا سي به شي دي ها واقعت به ناراضي داږي وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله با باندې پاسې او د مات دیو کې مؤمنانو د خبرې د مؤمن لپاره وتق الله تقوا او توکل مؤمن باندې تل وګوري چې اراله کذبا پدې خبره عمل کوه نو بیا ورسټو څنګه چلی کده په تقوا او په توکل عمل کوه لږه د الله اسان کی کې دعا وکم چې عادت هغهسته شو او به ماتول او عيوبونه او نقصاناتو پکې معمران و سبق تے جتا سو گل دا سنشی ولقد اخذ الله ايقنا اغسط ولا ميثاق بني اسرائيل فخاد د بني اسرائيل وبعثنا امقرقلومنگا پورتقلومنگا منهم استنای عشر نقيب لدينا دول مشر اگین فر اللہ طرف لے اوادہ شیخ او چکل قران خبر ذکر کی رضی بن کڑے 나가 سننگ استا پارم تر قیامت ته پوره نمونه ده او مثال او حکم د پار لازم دي واجب العمل خبر راخه دول سرداران راغين راغسته او رسول الله صلى الله عليه وسلم چکر درته کو الانصار نے وعده غستا په لیلۃ العقبہ کې تا ومه دول ستنونو پیادته اوسته وخا وقال الله اني معکم او الا یقینا زمتاو الصلاه لئن اقمتم الصلاه کړه تاسو پابند یو غره مونزو او الحكم بکیدا دلاله <تصالح> حقوق دی وا اديتم الزکاته اودام کو زکات أو ده انسان پزله کې هر دو خبر او مینا محبت تي نو يو بدن سره او د مال سره نو د بدن د محبت علاج سره په موز کې چې دی عجزه او د حب مال علاج سره زکات ورکړه وا امنتم برسولي او تاسو ایمان اورو زمابان بیا او وا عزرتهم او تاسو مستو کړه دی اګاغه باندې چاله اوس چټه ون تاسو منه وکړه دا پکې اګه قلبي عبادت بدني عبادت مز مالي عبادت زکات او قلبي عبادت چې انبي بان او باندې من د هغه مرست تر عمل کوي یار تم الله قرض حسن او قرزم ورکو الا لا قرب خیرتا نفلی عبادت تم پکې وکړه خدای ماشانت امال خرج کوو لګاو انبي او کومل کی يقولون <تصفيق> أنكم سيئاتكم ونوانا ونوانا تخلنكم ونوانا تخلنكم سيئات جنات تجري من تحتها الأنهار ونوانا دراغينا نهرنات فمن كفر بعد ذلك منكم فساقا چاة قبر ونوانا تخلق وانا ما تقلق فيادي أحكامنا اليون منو فقدو بل سوا السبيل فسيقنا دي قمران شد برابر لارنا ناغسوكو يهودو كنا پرهان د هغه د نقض ذکر کیچو دی ما تکلا او بیا د هغه د وجه نه پی او ذا بو نار له فبمان نقدهیم می تا پس صبر د ماتول د دی واده خپل لاره لعنهم لعنتكم بدی باندي لعنتي شړلوتا لرقولوا در رحمتنا نبي اپ دې قم جته الله رحمتنا او شبيخه ټول مر ملعون سو و دلع قلوبهم قافيا تكتور و و او غرب العلوم غلنه دي تکتور قاسيه طاني کي بها رحم وترز او طلبو ایمان تا ميلانو قبول تي ادا دل کول پاتنه ټکتور اوس الكلمه عن مواضيع بدلي کلمات بل لا دخل معنو مطلب ننه قالن فيو سو مطلب دي او دي تب سوال لفظي معنوي اپا تلاوت کې عرص کی تحریف شوروکو و جعلنا و نسو حظا مما ذکرو او یه ریکلا لویا برخا داغا و سیتا و نسیتنا سره دیتا پاگی سارا مما ذکرو به چه کم کتاب ولو القلشیو کم نسیحت و تشیو دا انبیاء و تعالیمات و تراغلیو ناغا نسیحت طول یرکو اگه ورز و شایتا ابن رجد حمبلیویلو چه کل دی داغو ناو ناو کلو چه وعده ما تکلا لو دوا دې ماتول ما سره ګورن نقصانات شماره یاو لعنت پیو دویم دويم ظلم تفتور شو او فائدته ختم شو دران دې په لګې نو دا غیدو جن نور نقصانات شو چې دلل له کتاب تحریب شو وروګه دا غ لعنتو بالکل ملعون شو په دې لعنت اثرې دا شو چې په کتاب کې تحریف وګڼه پیغمبر صفات لرکلو دا الله ر توحید خبرې تلرکل دا غې ته تبعیت خلاف چ سون هغه تلرکل نو خطو صورت و چه پاتیسو شو آم بعد شاوی باز تاته لیو ایدیر پا خواروه پا کلاوانو بانده ایدیر خواقیو نو چه ترازات شو داغنه چه ترازات شو راغنه یو بوده تا کارا راغنه نو بوده اونده شو نو ناستاو و تاویو گورا و تاویو گورا و تاویو داتا بانده سمرا بانیده اده مسام تاو گورا اسمرا گرمی دکنه اتلګیا پتا مانه ډوره باندې تعاله و سخت ګرمه کېګه موږ داسه سوزل د شورې وکړه باندې 호텔 رکله نو مثال لګنا په وسړیو عدالت کې ولانو نو څه خبره کول نه هغه جج ورته غلی شاله کتن دا نو کوله زونه روان وشوي نو کو نه ده کینچ کله نو خوانور غودا څنګه غو بادشاہ اینه مقرر کړو چې باځ وروښوي د عالمي کې نو چا خبرو کې چې دا غشن ګډه کرے نو یې خارې وله چې باځ راوځو ته اوی که تن خواه باندې نو کنه نو هغه وخت شاله لول ده با ته ونه نو بادشاہ بادشای چه بازو لیدو نا اگو دا بازو نا گفت دا اگو دا اگو دا ما چه کم ساتل بازو او بی اووی چه دا دا اگا چه حال لید چه سان اگا چه سرا یوزه که چه اگی با قدر نپویگی او مرتبه نپیزی نید نا اگی با دا حالی دا اگو روتا دا, دا رو دن نیسه جوڑ کرد نا اگی دا تورات نسو جوڑ کرد چه دا توحید خبر ری تلر کرد ګنج حدود او احکام دی غره تلر کل نو یاره پاته پکه شو سره راغلو هغه دا ګټه کیناست چې په خوا به په داغونو باندې شکلونه جوړو نو یې ډېر বাহাদুর او زما په دې شاه باندې مړی جوړکا چرته کیو نشي انکه دا وړ کراسळे وړل پور اوره دي ناغا وې خدانو چې څه ته ټوت کو دیو لوحال تیوتایو نیه شوی وونه کا هغه وویل وې داونه په 60 جوړه وې وې دا خو له دا 30 جوړه وې سره ولامه جوړه وایخه نبی ازرتوت کا چې بل دې کې وود د بیا ټوک وې دا یې وې دا کوله هم لا جوړه وې ملاته ساده چې وېخه چې بیا ازرتوت وکي خو وې دا وې دا کوله لکه جوړه وې نه خير لدا زناغو دې 24 ته دا, خود دا, دا, دا ما جوړه وای دن دین بتاویا ته ته تا باریک دمر ته او تا بدل کړه نن خلق دین سره د اچر وک یو یو افقم ته کمای لرکی بدلی داغه يهودو کارو په دې تباشيو یو حرفونل کلمه عم موازیه نیوغه تحریف وک او بل نقصان دا وشو وانا سو حظا مما ذکرو به چزړه کې هغه تر اسپات او نن نصیحت قبلولو هغه اثر هغه پکې پات ولا تزالوا اه هميشه به تا انه مخاطبا تطلي او جتب خبري게 علاه اينتن منهم في خيانه سر ددينا الا قليلا منهم بقر لد دينا فف عنهم ما في وك ديتا الله يحب المحسنين الله محبت کي احسان کو ان کو سرا ديوته کرو شو ديوادم اتول نور پسه جيم كون سره نس عَادِي مَادِي مَاتُولِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا أَذَاكَ خَلَقْنَا جَوَارِي إِنَّا نَصَارَى مُنْغَنَصَارَايُو يَا دِيوجِ زَانتَنَ صَارَاوَي چَمُونُ يَسَالِهِ السَّلَامُ كل كَلِ يَا زَمُنُ كَلِ نَاصِرَ دِ چَاغَدِ يَسَالِهِ السَّلَامُ دَ پَیدائش اَدُوسَ یَدُومُلْ كُپَو شَامْ كِي يَمُونْغَغِيُو نُزَانتَنَ صَارَاوَي نویرې کلابره کان داګنا دا شواز کړی شو دی تباغې سره کاغرای نه بينهم نمون او قرظه لا په می زذیکې دښمنی او ترابګنی اله یومل قیامت تر وستر قیامت پورې نه نو ګورې کنه مفاسترین دې کړکی چداغه وخنه کله بځی کې دانو قناه ترغلو او غنصیحت یې د خپل کتابونو یې ورکو څنګه دېنس يهودو یې ورکو نو سوانو نوی تاریخ خپل منسک دشمنه جوړه شو نی يهود نو ساره یو بسر آرام دي دا ری تاریخ چوغوري فتو بجه پوه چې د ریخ خپل منسک سمره لول لو بول زنا حسدنا تراب گنه داتي ری شوی دی او تیری ګو مسلمان ته او کړه درم ظاهر کې وته د اخی منسک خپلو کې یو نه دی ښه الایوم القیامه سمانا تر قیامت ده پوری یعنی همیشه پاره تر چې ديشتا دغه بګم خلق تهریف جوغه رهو نه سوارا به قیامت ژوند دي دا مطلب څه نه دا خدا مطلب جوړي کی چې تر قیامت رضی نسل راضي غي بخپل کې عمر سره کاغو کې دشمني وي او دا قیامت دا معنی دي ترڅو دې ژوند دي کنه او ټول مر بده صداقت او نخلاصي وي وصاب يونت الله او حضرت اجازه خبر بکه دي الله پاک بما كانوا يصنعون وصبر دا چې دی کول يصنعون ایج کوم عمله صنعا خبر کې د دې لنستو خطابات شروع کی اون کتابیان لا پای کیسور نه او پای کی ترغیب ده اتباع نبی تا او ایمان په پیغمبر باندې یا اهل الكتاب کتاب الو قد جاءکم رسولنا یقینا راغلی تاسو پیغمبر زمونګه یبین لكم بیانیتو تاسو کثیرن مما کنتم تخوفون من الكتاب ډېر داغسنه چوي تاسو چې په ټولنه کتابنه دلته په کتاب کتاب څنګه په من کتابه ده کتاب الله نوړي خبره اعتراض پټه کړې او هغه د دې پیغمبر حرکت نو لښتیا خو د شمالین دي او مشهوري پکې تاغه وي چې دراج راجم مساله نو هغه دی پټه کړه که سره هغه له دې موږ سره هوداري چې سو دا کارو کی هغه باسه مخبوله کې او خبره کې او به او به او چې نبی رسول الله وروغتل جدا سره شکینه ورو خپل کتاب یې کیسه ندی اگا دے پټاو لکه کمتن ایمان راوړه د لیمنه سلام ناغاوازه ویلا وساتګ شلانس لری کنه غایات زلیذ او پړه کې خلقو لدا ندی پټول او الله د پیغمبر پر غریحت کار کول ویاحو عن کثیره او در گزر کې د رو مصلونه ویاحو ششم پوشکیو پری دې ر مصلې دا څنګه دا هغه مصلې چې دا ضرورت نو کداغه بیان پیغمبر کول صرف د دې په شرمید دل پہ نور پکہ خاص دینی پیدا نہ و راغنبے اسلام بیاونه چړې له پره کو او دا کشاف لیکړو چدا اگہ مسئلے و مالہ فی احیاء الشریعت و اماده البدع چدا سنت او دا شریعت تا دا او دا بدعت او امادت پکینو ختمولو مل کده پکینو دا اگہ مسئلے نشئلږه ها کنه خلق و ګوره دایچو ته اختلافی نور مسئلے هغه اختلافي خامقه خام بيانولې چې د اثر په کانونه هغه پرې خو دي زه ته شاهده قد جاءكم من الله يكنن راغلي تاسو ته الله طرفنا نورو كتاب مبين رناو كتاب کار نور د کتاب صفته او مبين يبل صفته يهدي به الله هدايت کې بدر الله ملي تبع رضانو هغه چا دا دې داريو کې درزاد الله سبول السلامه لاله سلامات يا اسلام لاري او سلامتي عودة دا امن لاري داوات اخي ويخرجهم من الظلمات الى النور او روبان سديل رادة يرونا نراتا بإذنه بكل حكم ويهديهم الى ثلاث مستقيم او هدئت كذيتا بترد لاري نيغي لقد كفر الذين قالوا زواجر يقنن كفر كليا بغسان وشوائي ان الله هو المسيح ابن مريم يقنن الله جدي واكدار جدي اغا مسيح جدي زيد مريم فران وسر ابن مريم خاوة چې د هغه عقیده فل هغه دغه رچې دالانه نسبت ودا کړ او قران باندې راځي چې دا غه دی چې دا ارماله السلام زيو چې به یالفه کې رد لږي عقیده دا غي تورات چوغور نه سپه کوم دا خبره استه که واقدار چ دي هغه الله چ وتویل شي او مسیح دي بل دام را دي چې دی توحید قائل او توحید منو همدل تو دا وروته چې الله استاو یواز دی او بل خوایې جغلنه یو د لري هغه مسیح دی درې مطلب دا چې دا مسیح دی ها الای ستر مسیح ګان نور څوک نه قول فم یم له کو یو مختلف پیډه لیکه نه چا خدري یادولو نسبه کې دا و دی مسیح یادو او هغه ته الله وي قول فم یم له کو وایا تاسو به اختیار منشي من الله دا لانا شيان ذرا ان ارادا کې راډو کې ايوه لك المسيح ابن چه هلاک مسیح زید ماریم و امه او مرده او مرده جمعه اگه سوچه بزمکه که ده تول هلاک که نه بیا بیا سوک بچ که بیا بیا سوکشتا چه اگه فازتو که کچکول پینا سکور که او یا همساد الان دی که سوکشتا بیا بچ بالکل بلکل نشترا سمرده یاری خبره چه اللہ وی که اوغانم نه مسیح موریا سوک چه پر دنیا که تول با هلاک که اوغین یینن سوی او ویچه الله یونیتی نو محمد رسول الله صلی الله علیه محمد به اخلاصی خو چاره یونی سی نو لویزان به اخلاصی اج لویزان یونی کیره نو با به تاسو نشی خلاصه لري دا ریدا قیدل کتابونه ته ډاکړی وللایه مل کوسمه اوه او ارض خاص الله ال رب الشهدا اسمن و ذمکولا وما بینهما ازی پمینس کی یخلق ما یشاء او پیدا کیارته جوهالی دا چې پیداکول کي چې دا الله په توحيد باندې ښکار دلی او حضرت عيسو عليه السلام یې په پیدا کو او آدم عليه السلام یې په مور پیدا کو او حواء به دغه شانته پیدا کړل دا دا قدرت مخري کنه دا الله پیدا تم چو وړه په اړه جملې په هغه زالمانه رات ده والله على كل شيء قدير الله فارس باندې قادر دی په دې قادر دی تاسو لرکی د دنیا امخده نا پاک که ذکر چه ارسی ستاجت نیگه نا نا بیاغسو پریزی شیر پریزی چولاری نا پاسل خراب شي معمولی نا جو بیاغ خلقویی نورشتا هلا ملک پاک ہوئی اکلووی اوی کتری که چه دیزم که سر شیر رو نا کچه ستاله دنیا گره توحید کار نکیگه د دن کار نکیگه نا, نا تا تساجت ته ها؟ ته اروان د ریس کور مخ پیدا وکړي الله بدل ورکیه هلاك بږي هغه قادر دې پدیبان نه نګور چې ايبنه ذکر شنو غي سوې چې تاسو مونږ پی جنې مون څو ګيو مون يهو ته جنې او که تاسو له مونږ نن نه درځې موندا لازامن يو موندا لمحبوبان يو دا الله د پیغمبرانو څامن يو هغه چې کم پخغر سر دادا عوي کوله وقاله يهود وایه یهودانو نصارا نحن ابناء الله مونږه ځامن یو د الله همږه د الله ته بیا وځامن یو دا په کوم یو قوالشت ابناء رسول الله واحباء او انغه محبوبان یو داغو داغو مصره دینه میندا همږه څوایو هغه بکی کې زمون د د باندې انا سواراو بخپل زانیاداو خواد دا دا غیجو دا دینی خبر یا سیاستو چه ار یو بخپل زانیاداو گورا ننچه دوبت ماشان یو بل سرا خبری کئی کنا ایانو رو خلقو تاوی نو ار خپل تعلقات یا دی چه زمان دروسی تعلقات تی از اپلانی پی جنم اپلانی زمان زیترازی اموتا تلپو نکی او تپوسو نکی او تا به دا روپ جمعوي چې ماډیر اوچتو خلکو سره لوقاتې نو چې بل سره میلاشنابوشي در که دا غ بر تع لکاتي او خو چې پلید دی کې دغه شوه بیا زله لله ما دا وکړه او ت لوقات زمادي نو دا یوت نه سواره داس داالمانو بماشان چېره یو ب خپل دااد ی د بخپله چغواله سواره او بخپله چغواله داغې داې په اتبااق سره نووي او قران یو زړه ذکر کیږي دا دعا ویو مطلب اذان به وچتاو قل فلم يعذبكم بذنوبكم هو ايو تا ولي عذاب درګي تاسو لرا په سبب د ګناہوں تاسو خذتا سبحان چه روزانه عذابن لي قحتن لي جگره فسادات تي ا الله تر طرف نکسمه غذابنا كسم نتعزج محبوبان الى الله نتعزج بعذابنا قالو اتاو بعدا ناروا قالو چك لوعدم اتوا كلا تحریف كوا قالنا سيطي روا وكلا انبيا قد لو وكله اكبر بنيان قد لو تعظ مدانا روا كولو تعظ الله محبوبان وروداك لوجنوا بطاسب بنيا از ابو نراتلو هم طلعنا تا غضب دا عذابنا بيد راغلو ولذا عذابن ترك درو غاي بل انتم بشر من من خلقوا ولكتاو بنيانيه دا جنا جي الله پیدا کلي سمچ نور مخلوق تنتاو داسيه بشرون کی وی اشاره دیتا بشر ده مخذه ظاهري پوست کې د سرمنته وي نو یی مطلب یې دا دی چې صرف په بشر باندې او تاسو الله په دربار کې نو مقبول کېږي غواړه کېږي چې څنګه نو بنیان دي تاسو مې بشر نیولې او غسل نن تک نو نقطه ذکر تاسو بنیان عام ممن خلق دا غچانا چې پیدا کړی وی دا مطلب یې چې په انسانانو کې کم غواړه دی او به دی دي تاسو غزړې په هغه دا دې خپل بشرو ته ومره تاسو دا دعویې کوي چې موږ دمر محبوبانی او هالا زموږ خبره کاته نه ورده دمر لوی خبرې کول يغفر لمن يشاء بکه نه کله چې لپاره جوړ غالي او عذب لمن يشاء عذاب ور کی چې له جوړ غالي ولله ملک السماوات والارض خاف الا رب شيء اسمن وذمكنا نبل حالا وما بينهما اواص بمزدد دي تو لكيل قل اختيار الله و اليه المصير خاص الذي ورث له يا هل الكتاب اي كتاب الو قد جاءكم رسولنا يقينا راغله توسا پیغمبر لكم تبيان كتابه على فتره من الرسل پس دار زمانه دا بنديزان دا بيانا خاطر زمانه ده انقطا و بنديز ديم رسال اسلام نرست شک سوا کالو pore پیغمبرنا راغله اناصحون نو الله دربان من رحم شاګا زمانہ ده فطر ته ختم کلا د باندز اداقته د ان بیا او غواخ ختم کو او احسانو پیغمبر رولې کو تقولو دیو دیچ بیا تاسو وای ما جا انا من بشیرن ولا نذیر چ نذرا غلمو تانو فو زیر ور کون کین يرون کی ام تو خل زیر راکد انسو کی يرون کی بیا جاوزر نه کو فقد جا اكم بشیرون و نذیر پس یقینا راغله زیر ورک اونکی او یرا اونکی پیغمبر بدیل سے پتل رسر را گلے از تاسو پہ کتاب کیا ذکر دے تاسو ایمان اے ادارہ چاوز پہ عینات باندے اکلا کیا از تزد تاسو انکار کروے واللہم علیہ کل شائعہ قدیر اللہ بارشی باندے قادر دے تو دا اللہ صفات تبیہ بیا ذکر کی چا دا شخص تو کنو کی چگنیر اللہ بجیل سزایا ورکول شیعنان ما عز اللہ کله پیغمبران نظر علیګلو نه باغیم خلک نه وله پدې خبره چول تا زمات توحید ونمن دوم د چاډه مجال نه او حق نه جوړیږي تا پوسې کړوي او بیا هم ډېر مهربان دي نو حجت تمامه ای او وځرو بهانه دی چاله بسم الله الرحمن الرحیم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 او داغي تنقذ دا عهد ذکروا چلاه ودی ما توله بل قعد دعوا کولې چې موږ د الله محبوبان یو الله زامن او عمل یاداسیو چې څومره ودی کړي ناره ما دې کړي دا قوم مشهور پدې باندې سمره چې قران و مجید کې ګوري چو یته لا دین پټ کړی او دویمه لا واده ما تیکلې دې ځای کې دا غیب سنامونه ذکر شوی خو دوعدې دم ته ټول عباره کې قران مجید دونه مونې ذکر کوي تحیر د بنی اسرائیل او دویم تہیر د قابیل دوړ کې د يهود له زورنا ور کې او پکې د موجوده او تا زجر ده ته سوال لري د اخیری پیغمبر ملګرتیا نه کوي استادو مشرانو د موسی عليه السلام ملګرتیا پرې خو نه ګورایې سره څه چلو شو استادو به یاد هغه حال وي او فاسترین کوي ابرایمله سلام خپل وط پرېښده حجرت او شامته الله رب عز اغ سره یو عاد کړ اوپس د نه چړې ر مدتیره شوه اولا نو نهله طرفنو ت شو چېطال ب اولا در کوملاې او شو او دې ارتوه جسته اولاد به زو خرم پدې ملک کې ناغه عادت موسی عليه السلام په وخت کې پورا شو ادا شاندې له زو نبوت ور کوم کتابونه ور کوم اعلانونه ور نو موسی عليه السلام په وخت کې هغه عادت پورا شو موسی عليه السلام هغه خلق را جمع او یې خپل تقریر وتاو کو هغه ظالم قوم چې د پاملک باندې مسلط شو او ملک یې د راستو عام القا نو د غیبارې کې دي تیزل چې تیار شه او چې جهاد ورسره کو خپل ملک واخلو قران مجید هغه تاریخی تقریر قابل د یاداش دی مقام کې ذکر کړي او بیا ده بني اسرایلو د طرف نه اراد دی عمل اور اغي خبره چې څنګه عمل کوي او کلاو کنا جو اده مات کلا نه هميشه د پاره خار پات شو او په تحير کې پات شو واېذ قال موسى لقومه او یادګه چوي موسى عليه السلام قولتا يا قوم, قوم اذکروا نعمت الله عليكم اے قوم زما یاد کئ نعمت الله بتا سو باندې اللہ تاسو باندې دېرې نه حمات کړې نو دا غي یاداس او کې ځان سره اوست احذار کې په نزله بیا دا حق ادا کې مشهور ارمات پاره کې سو اذ جاءل فیکم انبیاء کله شوی ګرول په تاسو کې پیغمبران په معنا د ممسر رازی استاذونه انبیاء وګرځول ځکه دا خو داسمان صد دې شخصي دې خاصو خاصو خلقو لئے ورکڑو نو انبیاء او گرزو پتاسو کی دا دینی و روحانین اعمد وجعالکم ملوکا اوی گرزو لئے تاسو بادشاہن ازادی او گرزو لئے دا هر ظالم د پنجن ازاد کلے دا که تا بادشایویل شنو ملوکا ملک و قرآن و مجید کی پڑیرو مانور اغلی یو مانی مختی ذکرشیو وا فوجی افسر ته وي امراسن انا ملکان نوقات الف في سبيل الله زمون لپاره اوسه وسالار يو فوجي افسرو غرزو چې مونږ جهاد وک نو داسې افسران درکې پیدا کړو د جهاد لپاره دغشان نو ملوک اطلاق په هرغه سړی باندې کیږي چې هغه د خپل مال خپل ځان اهل عیال مالکی دبل جابس قبضه زور نه دا شانده عبد عمر ابن عمرو ابن العاص اغره یو سړی ویلو چې القمنا فقاره المهاجرين منغا نمو مهاجرين او فقارانيو ناغور ته ويستا کورش탄 خزرستان کورديشته ته پکې اوسېګي وخت تیرې هغه آو وتوي فانت منال اغنيا بیا وتر مالدارونه داږي چې دا غالي زماده پاره خادم مسته او کر و انت من انت منل ملوک بیا وتر بادشاہانو نه نکولیت دا جوړا شو چې د یو سړی کور خذا خادم دا بو ته جون ضرورت دي ناغه ته به د ملوکونه وي چې دا دا اني بادشاہ یې خلقه نو ملک انده معنا چې تاسو یې هو آزاد گرزوليه. او خپل ملکو او خپل اختیارونه چې تاسو درمانځور نشته وجعلکم ملوکن اگر ولې دا سو بادشاہ تاسو آزاد او خپل ځان اختیارمن زکه یوخه لازم خلق لزلو چا پیرا کنه خپل اختیار به چانو خدابل په اشارو با ګرځې او غلامي وا قرانه تاسو آزاد ګرځولې وای دا دنیاوی نعمت وا ما لم يؤت احدم من العالمين ادركلي تاسو تاسو چې دې ورکی له سيودن در مخلوقاتنه تاسو ورکلې په دې باندې کسراتي <تصفح> ادركلي نبيانو مشهور انبیاء بږي کې وګرا <تصفح> اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسی عليه السلام هارون عليه السلام دې بږي کې انبیاء دا شاند پرانیانو د پنځ نه مزات کړل نو دا زن هو فسترین ذکر کوي چې د خپل وخت پټول مخلوق باندې دی غورا کړو ان لاله می دی له غوراوالي ور کړو روس تبیا غوراوالي غره دی امهت هغې دی امهت دا وروالي دا قوم یو خاص کولیاباندې زکه چې اوس ک هر قوم ولري ان اسرایلی دی عربی دی او حبشی دی ها هر صوف چرد و چفاقا قانون و کلیه بانن برابر شد من آمن بالله والیوم الاخر و عامل صالحا نو بس دیو نو دیو امت دا غوروالی خو یو د قرآن نثابت تی کنتم خیر اممه او بالدازری چر صوفا که داخلی دیش و صفت بانده غورا کلی سوال ختم شو چیرا دا دی امت نوم اگی غورو نر دی امت زان لخصوصیت او دا اغا چالا ورکی چی اغیی پا دن که دیر مخ کی و کلکی دیبراہیم علیہ السلام صفت تاسو او ردل و صورت البقره کی چالا پی عزمیخ کرو او اغیی پورا کرل نو امام اگرزو مقتدع و پیشوائی اگرزو پلار سر مقابلہ ورطاق ورزیدو دا گشن و زیبان دی چالا را نو قربانی کده الله ده رضا ده پالا بیان کې پریخو پدې امتحانات باندې الله رب العزت اگر داینه امات ورکړل چې انبيیا پکې او لوګر رسول پاولاد کی اخری ولبیا اخری پیغمبر وګرځاو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مامول انبيیا نو ګوره زهن کې داسا ته ښا چې مرتبه راته الهاس لې کې په کې وجتا چه تاسو انتحانات برداشت که داسی پاسان اخو نی که لخا او که نا نو گینز وداوٹ پینز تا دی محنت نی کلو کسب نی کلو زرد دنیز غمو لی و تا حاصل کې یا قوم دخلو الارض المقدسة اللتی کتب اللہ لکم اے قوم داخل شه اگزم کتا چڑی را پا دا اگا چل اللہ لکل داستاسو دا پارا شام مفسرین بګه مختلف اقوال ذکر کړي زمکه د فلسطین د اردن د شام قول بهتر او اوداس زمکه ال مقدسه ال مطهره چپاګه بهتره زمکه ده الله دې کتاب الله علیکم اګه چې لیکل دي الله تاسو ته بارا شرط چې تو اتو کېو جهادو کوي یو معنا ده بل دا چستا خود پاره لیکلیدا ینه دانه چتا تاسو کی دی چې تاسو کې باز خلک غیله لیکلی امانه الله اور اوس طبيعو سوله چې وټول هو تلان نه کړو خاص خاص خلکو چاوی ور تلا نو لیکلیدا خو بده شرط سره چې تاسو مههنهت کوي جهاد وکوي کارو وکوي اغمانه چې به مهنهت غوره نه ولا درتدو علی ادوارکم امو عباس کې بخپلو شاګانو باندې د jihad نګورې رسته نشه او عباس لانول شي چې بیا په شر کې اختشه اورانلار حکم نه واوري فتاعالم قلیمو خاصرین فینشاب تاسو اوه بلې تاسو تاوان پیدا بر ته حاصل نشي په دنیا او باخرهت بلکې تاوان کې بپریو ځای څنګه چې بنی اسرائیل ته دځوی نشو نو دې امه ته غوړم اجازه تنيشته د جهاد نه کیدو دې له هون نوم ساته صداځه کری کړي او شتا سو غوړې دوست نه شه د جهاد نه دا امه خو ډېر غوړې کنا نو چډېر غوړې نه دا ډېر صحو کم راځي کله چې دا ورته وې او تقریر ورته کو او راځ کوم نه هغه تقریر ذکر دي مزامين ير واستره ځه پځه باندې موز علی سلام دا کار نکوه کنه پیغمبران ډیرو خیرا نه د دولتو قبیلونو سردارانو راغون کو او اغه یو لګل چلال شه ارادې کوم معلوماتو کې اندازه واخلې چې دی سنگري دا سه په ټک باندې حمله کول او ارتل لیو نه دی چلالل چې وروتا ورو ته په جبا کې جاسوس ویل شي ینه دا معلومات یې کول جاسوسي کوله چې تاسو راغله موسی علی السلام سره مل شو نو خبرې وکړ چې اوبدنه تمر دس قوم ده اډېر مضبوط دی او سره و جنگ را دي هه اسو کو پکې نام وې چې دې په دغه وای راځو دې چې مضبوط قوم ده چې دې روانو چې تو یوتن پراګه ځاګینا نو ټول یې سر سره روان واستو جوړی کې له کله خړېلو اکورته ندې اې خبرې اورولې اوليه خدای پرې هودلې خېر راغوم ته دی اولي دالې په ځامت نو د هومو چې زما کړي را خپلې دا ډېرې به تر نه ورته اقادت خبرې یاري کوله نو مصالح السلام او توج تاسو به دا سه وکې چې د ملک صفاتو نه وکه چې ډېر خسته دی ډېر مزیدار دی خدای خلق مبارک بنوای چې هغه مضبوط ته او طاقت ور نه دوتانه بده وانه کې لګښو چاريدارشان خبر اومله دا پاو نور چهو کنه داغيغه خپل کار وک پروپاګانډي یو کړې قالو يا موسى بيبي ا موسا, موسا عليه السلام ان فيها قوم جبارين يقينا بده کې قوم ډېر زبردست ډېر ورور دي ډېر مضبوطي جبارين طاقتو ور ور خلق وينا لن ندخلها ويقينا مونږه چې له داخلي دي دی دی دیتا حتا يخرجوا منها تردی چدی اوزی باقبلت دینا فا این یا خروجو منہ کچر دی اوتا لباقبلت اوزی فا انا داخلون رسیقنن مونگا داخلی دن کیو مونگ باعل دیزمکی تزو چدی تی باقبلت اوزی نو باقبلت باقی سنگا تا دور آسانا خبر چاری بار سپریزی با اتا تبی وی جرازا والا تاکی با حمت نہیں تبا جہاد نکے اتا تبی اغیدہ وشان تی پریزی نو ملان خبره ده د هر دوه کې تاسو زیاد نشئ کولا دا وای چې بس الله پاک دې هلاک ک الله پاک دې د دشمن خوري ری کی ته څه پوهه نه و کیږي ته تلګایې نه بس تاسو بلاسو جادو دې په خلک یاه آیا مستجابو دعاوته چې بس تاسو خبره وره خبر الله بدر کې قبول شي غیبا تاسو سترې شي او ملک بالا تا دا چې دا طا بني اسرائيلم ويكت تل عمل کي بیا به يو بلن مندي و زور بلے گوزو باد زارنج کي ني ته مون کي لازمي کنا دا خاطر هو مطلب شو قال رجلان و دو صلو من الذين دعى خلقنا يخافون جيريد الدلانا انا الله علیهما انعام الله علی بدعواله باندې صدیق اسلام از جہاد جذبے ولا زړه کې چولیو محکم ایمان ولا زړه کې چولیو او محبت وبزړه کې د ملګرتیا ده انبیاء ناغیدا خبرو کلا و دخول علیهم الباب داخل شه بدای خلقونه باندې دروازه د خارطا پس ور داخل شه عجیب په خپل یریږي روبه پیراجه او تختیبه تا داسن خیال له دغه کی؟ او کین چې سن اس او بو یې کنه دروازه خالی غلان شي بیا ګور اتا زریب ترتی دات دوا تنو یو شا بننون او کالم بن یوفن د دې دواړه خبر او کلاک ملګریو ده موسی علی السلام نو خلق تو درې دل او اعلان او کو بیان او کو څه دلان او یې دخلوا كما يريگه ست از نو دا بادرا فایذا دخلتم پس کله جتا سو داخل شې دے خارتا فانکم غالبون پس یقنا تاسو غاڵی بیاي تاسو به زورا وری تاسو نه بالله فتح حجر کی ادا قوم وعلى الله فتوکلوا او خاص بالله باندې پس اعتماد ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان دی من تا قاعده جتا اولا توقل پیدا سمرا بدائی چه تاسو با غالبیه او گی بزی مومنان تیویلیو کنا و انتم الاعلون انکو انتم مؤمنین تاسو با هم غالبیه او کتاسو کی ایمان وی او ایمان پدی پی جندیش تاسو توقلو که سنچ صحابه کرام ویلیو یا بدر سغرا پا مقابان دے حسبون اللہ و الوکیل چه بس دمون پر توکل یغه با ذاتی اړه روان شه نو توکل و سره شرط ته چې تاسو به توکل کوی داغه دوته نوره وره قوم اسرائیل جو کنه اغي امالقه لیدو اغي د کنهالو کې تړلو اغه زموږ کې تر قالو یا موسی وی وی ای موسی السلام ان لن ندخلها ابدا یقیننم یو چری نشو داخلی دې د زمکه ته هیڅ چری داغه په اوغادو په پرواته کې مدانه وره زمون باید ازمکه تللش ان لن ندخلها ابي و صلاح بعدنم وي چی زمون ترڅو ژوند یو کړه ايا دا قوم ست په د ازمکه کې ما دام او فيها ترڅو چې ست دې د خلق بده زمکه کې ادره خار کې نو ګذرو زرو خاري کړه نه پ 셋دو، لن stuff لن ابت جاrer، بخاری لن بچه ذهب ماذا اگامو هسته؟ رسول جرئی بولا جاهد زنجر خبره سمرخد خونت رهت زبیٔ تجایر شو آخه سلو رها برد شریعت موجود اب اب رو آسل ما بتاؤ گو، ما بتاؤ نرب من نامنون فازهب انت و ربکрав فگاتله ان ذاک بتا سره راستا ا دوار جنگي گئے فقاته جنگو کې دوار ان ها هنا قاعدن یقین الممباد ذاک ناسيو ممبل خوانزو پدې ځای باندې ناسيو هغه دی وطن بارولې کېنمو تبالو وي ا جزمک خالص وا نه من بس ممبا به درو دا ځکه خبره کړو په رم برتا فذهب انت و ربک لاشتو مطلب چسنګې په روان حلاک او تباہ کو نو دا شان د دا قومو هلاکی نمو موږ په سره کړی اگران کار دې نو بس ته سوالو کې ځو خپل طرفه الله هلاکی او عمل پاک کی ظالمان دې تباہي وکړه نو بس موږ با تاسو سره بیازمو خپل خالص دې موږ تاسو سره جون دې او نه دې ک ځکه نه شتلې چې هغه موږ ولې دې نو ته ګور پیغمبر ته فاطمه انت وربګا بقاته د په موقع کې محمد بي السلام چې صحابه را جمع کړو مشورې ته او ته ویلو اشيرو علي ايها المسلمون اي مسلمانانو ما له مشورره کې دغه شان موقع جوړه سوکو صحابه نمبر پر پا نمبر پاسې دو اور ډېر جذبې سره تقرير وکړو یو تن پاسې انصارنا او وي والله يا رسول الله ما نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى قسم بالله ده الله رسوله من ما چرتا تا خبرو نوکو كما چې بني اسرائيل موسى عليه السلام تکړه وا فذهب انت وربغ فقاتل چتلال شوست اردي او ځوال هوځنګي غو مبدا زې ناسيو نه الله رسوله استانه مخ کې روستو ختره منګ بجنګي ګور ټوکړې کې ګور هندوستان روس ته باندې اسلام په دې خبر ډېر خوشاله شو داز ملګری چا یې ځان قرباني پتنګانې دې دین من اسرائیل لږه چې تیارې تنه استي یواز په خپل ویږي ته لال شو موږ بیا راځو صحابه کرام ازه غواړو خو هغه وی چې موږ استان په موخه کې نورستو کې ګور موږ شانته بیا ثابت کله په خود کې ښا رسول الله سلام نمختا یو خو بل خو بدلون یې سورې شی او پنځو په غوښه په تورو و یو نبی له سلام ته را کافرو غشه تره نو بریخي دا شان در صحابهو قال ربي اني لا املك الا نفسي واخی فموسا علیه اسلام ای رب زمان یقینا ز اختیار من نه مگر د خپل ځان او درور رور یوم خپل زند یوم دروردی هارون علی السلام بس د دې اختیار را سره څو دمانه نام کیږي الا نفسی زه د خپل زان اختیار من مو اخي اور اور زمامز خپل زان اختیار من په نور قوم زمونږه سواز پنراسه اریدا ځکه دا ورغوله دا څه خراب دي دې کار دي موسی علی السلام چې دا وا زورې جواب نوی غوصاو لهم ورغلا خوام غوصا ناک <تصفح> نو بد دعایی کولا نور بد دعایی و قرآن ندا ذکر کرده و دقیه ویخا چه زدخ پل زان اختیار منی محرور او طبعا وصر اگر دوم الگر نور و مراغلو بخی چه داری زکرش رجلان یو شاع او کالب اقیم وصرده فافر و قبائنه نا فستجو دعیر اولا بمینظمم وبين القوم الفاسقين اباميل ذا قوم فاسقانوكي الله استاد طاعتنا والحكم نوتنكي خلق دروجن خلق الفاسقين نا فرمان خلق لو زمون اردي مينسك دي دائرا ولا دا دعايو كلا سواليوك جواب راگه دوبارهن قالا فانها محرمه عليهم والهباك با يقين حرام کړو شواب دي باندې 40 سنه یتهونه فل ارض دیبا سرګردا نګر دی پزمککی او کنه اوسو د دی بیا شان پاتې نشو چستا د جهاد ندی رستو شو کنه نو دی څه شان دی دغه شانته به خوارو درګر او بے ملک دغه شانته به ګرځي اربعین سنه سالویختو کال پورې ښه خداویچه زمکې په عمرې خانا مکلہ ا سلویح کال ردیو چدیبا فرگردان کر بیارستو سلویح کال بس موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نور زگم خلقو اگے کو ختم شو یو صوت انا پات اگا دوط انا چے یوشا بیارستو نبوت ور تم حاصل شو ہا موسی علیہ السلام نے رستو مشرو امیرو اگا خلق کر پاسو چے خلقو پاسے اواغه خبره چې تاسو همت وکړو داسمهک الله تاسو لیکلی درکې ارې همت وکړو پازېدل حمله وکړه ملک اوغستو اوازمک ول الله ورکړه خو د دې وخت نه باغی حرامه شوخ اربع اربعین سنهن صلوی اس کال یتیهون <تص> فی الارض سرګردان بغرزی بسمک کې خو رزر بهو سده بهنینو یو کولو قوالو چطو بنا روز ده این منزلو که او بگرزده او بگرزده بیو دا اغی زنگلنه بیاو پاگی کیو دا اللہ تعلم ده او دا مطلب د چھدی با سرگردانی چھدی او چھدی مقصد پورنشی او سوستیو که بجیه حات کی نو اغا کداسی نی اونگا نا پی اوزای ناس پاسی او دارا چه سرگردانی پی کرمندی و بیاو پیغمبرو نور دی په حال باندې ښه پښه ورتسلیر اغلا فلا تفعل القوم الفاسقين پس مغم جن کې غته په قوم فاسقان نو نا فرمان قوم ته پدی ښه ولش دا تحير امن اسرائيل واقعا ذکر کړي آدم عليه السلام د زمانو اګه تحير دي دا, دا, دا, دا قابیل يهود له پکې دا زور نه لا چتا سو غيو غو ادا دعوي کوي چې مونږ د الله ان بیا او اولاد یو د الله محبوبان یو بل خو اچ یو نیک بنده قتل کې دا سمرل جرم ده هغه ګور ها قابل یو رور حابیل قتل کړو دا سمرل جرم وګناله نو تاسو چې د الله د قتل کړي معصوم بندگان نو تاسو به نن دا وی کوي چې مونږ غوري د دې اخري پیغمبر ملګری بیان نکوي وتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اولو لذيبان دی واقعا د دوه زمانو دا دمعل اسلام په حق سره حق دې سره تړلې لري قرآن چې کوم واقعه ذکر کوي یو د بنديان قصې دی واقعتی هغه یې کې حق نشتا او بذل خبرې د قرآن مجید واقعت چې چھا حق پا دیکھئے او حق کارا او حق تے ثابت شی نو دیدہ پارے والول پا دیوان سور و آقیت چھا قرآن ذکر کرے اذا قربا قربانا کلاچ پیشک لدوارو قربانیم دا اللہ پنم باندے فتقبل من احدهما پس قبل قرشو دیوتند دینا ولم يتقبل من الآخر او قبل نکلشو دیوتند دینا <coughs> دبل نقبل نشو دو زامنو دادم علیہ السلام یو قابیلو او دویم حابیلو قابیل مشروع حابیل کشرو یو قول داری چھگورا دادم علیہ السلام وقت کی جوالات بکیدو نو جوڑے جوڑے بکیدل نو پیو جوڑے کی بحالک اوجینے ہو او. او بلو جوڑے کم نو داغی ده نکاح مصال ده سوا چه دیوی جوڑه هلک دبل جوڑه جنه سر بنکاح کون اوگیدک دادی سر نو قابل سر چکم خور پیدا شیو میا خیستاوا دادا پا حابیل بانده نسو دیدا دوی چزبو سر نکاح کون چون اپنار پوکل چدا خوا حرام کار دی ستا سر نکاح نکی گی ادیک لکو چزو بنکاح بے آتا حکمو کتتتا سو قربانی پیشکے جدو چا قبول سنو ابو او قوال داری بل قوال داری جنب اس دی دیو سارویو ری دی د تا حابین او دا بل جو قابل دی زمیدارو دی او ناستو او دیو وشیر قربانی پیشکو دا اللہ پدر که د ده ملاوی دو پتایات ساته ای اشاوه سنت که ست این سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرخمت لازان از ده مین چوک جانگیر رو سوا دی پروپرائیتر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301